зсихання мозку тут ні до чого? Хто зна? Подивися на себе в дзеркало з опущеними плечима й опущеними руками, пониклою головою і зраглистими м'язами. Хіба ти тепер не родичка мав п'ячого племені у джунглях своїх проблем з роками все більш невирішуваних, де головною ліаною твого літання і зависання вниз головою залишився один єдиний чоловік, такий же приречений і такий же безпомічний у своїй самотності, як і ти сама. Скільки крові попив мені цей Ромео пенсійного віку? А чому? З егоїзму? і тільки з егоїзму, бо вже ніякі сили не змусять мене думати, що все, що з нами було, було продиктовано серцем. Колись він хотів стати власником моїх думок, а йому дозволялося мати тільки тіло. Про душу, як з'ясувалося, я ніколи не думала, хоча завжди знала, що вона є. Але в молодості я знала, що моя душа і тіла – одне і те ж. Душі поза тілом не існувало. Коли ж довелося пережити, не приведи Боже нікому, згадалася душа-самітниця. Запізно. Я б хотіла зараз поговорити з кимсь про душу. Та ні з ким. Я не є віруючою людиною, до священника, мабуть, невірникам дорога заказана. Зрештою, навіщо мені священник, коли я сама собі вже все дозволила і все повідпускала: і гріхи, і провини, і мить щастя. А тепер немовби стою над прірвою і думаю так само. Як необачно думав колись зеленоокий Отелло, прорвуся. А чи варто? Та й куди мені тепер прориватися від хворого, старого чоловіка, втомленого життям і досвідом, нудного і ревнивого, розгаданого, розкушеного, як волоський горіх, недокучливого і нетерплячого? Напевно, зараз він, зіщолений, наче перед ударом, навшпиньки нипає сусідньою кімнаткою, думаючи, що я додивляюся вчорашню дрімоту після безсонної ночі. А я всього лише додивляюся рештки свого невиправданого безглуздого життя, додивляюся пильно, ніби через скельце дитячого кольорового калейдоскопа, вірячи і не вірячи швидкозмінним картинкам. І ніні, -ні, та й дивуюся, як же такі ненормальні перепетії могли трапитися зі мною колись самовпевненою, самостійною і нормальною, хоча багато в чому химерною жінкою. Після всього, що довелося пережити моїй душі і тілу, невиправдано довге життя, зробилося враз одноманітним, позбавленим смаку і кольору, прогнозованим, завчаним, прісним. Сьогодні, вчора, завтра все наперед відоме, зрозуміле, бачене. І ти вже не живеш, лише доживаєш, ніби постаріла корова, яка надто повільно рухається до своєї бойні, завчено, покірно і майже свідомо, перебираючи від утоми розбухлими жиловими ногами. І не сповільнюєш приречену ходу, і не озираєшся в пошуках спасіння, хіба лише ремигаєш пережованими, як трава, спогадами та навіть безбойні, можу запевнити. Таким є фініш усіх колись безумних у своєму щасті, миттєвому, як літній дощ щасті».